O SCRISOARE PIERDUTĂ Comedie de Ion Luca Caragiale O anticameră bine mobilată. Tipătescu se plimbă cu răgnetul carpaților în mână, E în haine de odaie. Pristanda, în picioare mai spre ușe, stă răzemat în sapie. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul vitreg care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearle unui vampir. E un vampiră, e Curcat Curat Par Pardon, să iertească cu că întreb. Vampir. ce e vampir? Unul unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata su sângele poporului? A, o, e Curat, mișe. Murdă. Curat, murdă. Ei, nu s Nu să. Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba să-mi rază mie mustățile. Și mie. Dar în sfârșit, las asta, lasă să urle ca un câine. Curat ca un câine. A să se înspui istoria de seară. Vă spuneam, A Aseară. Ați iepi semnițel după masă, precum e misia noastră. Acum, dumneavoastră știți că bietul polițai n-are și el ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot creștin. Și Și la mine, Coanefănică, să trăiți greu de tot. Ce să zici? Familie mare, renumerație mică după buget, Coanefănică. Încă de-aia nevastă mea zice Mai roagăte și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafa, că te prăpădești de tot. 9 copii cu ani să nu numai puțin. Statul, n are idee de ce face omul acasă. Ne cere, nu mai datoria, dar de. 9 copii și 80 de lei pe lună, familie mare, remunerație mică după buget. Nu-i vorba, după buget e mică. Așa e. Decât tu nu ești băiat prost, o mai cârpești de aici, de acolo, dacă nu curge pică. Las că știm noi... Știți cum să nu știți cu ale să trăiți, tocmai dumneavoastră să nu știți. nu-mi pare rău dacă știi să faci lucrurile cu mine. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință... De credință cu ale să trăiți. Nu mă uit dacă se folosește și el cu o paradă, mai ales un om cu o familie grea. Nouă suflete, Coanefănică, nouă și renumerație... buget. Mică să mâna, Coanefănică. Lasă-i ghiță, cu steagurile de-al alte țăie și bine. Ai tras frumos cel condeiul. Curat condeiul. Adică de cum condei Coanefănică? Contul s-a plătit la comitet pe 44 de steagă. Da. Eh, s-a pus 44 de steagă? S-a pus, Coanefănică, s-a pus. Poate 1, două, o le fi dat vântu, jos, dar s-a pus. 44? 4 un și patru în cap cum o nefări. Nu m-am plimbat eu la luminație între sură cu Zoie și cu nenea Zaharia în tot orașul. Tocmai ea cum e glumeață zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță. Îmi da pare rău. Tocmai Coana Joițica. Tocmai dumneia ei care de să ne așteptăm de la dumneia la o protecție. Apoia n-a zis-o cu răutate, a zis-o de glumă. Nu știe și nenea Zaharia și ea că ești omul nostru? Al dumneavoastră Coane Fănică și al Coanei Joițichii. Și-a luat conozarea. Și, și le-ați numărat cuanefănică. E așa e. 44. Grop 14-15. Apoi să le numărăm cuanefănică. Se le numărăm. 2 la prefectură. 2. 2 pe piața 11 februarie 4 2 la primărie 6 1 la școala de băieți 7 1 la școala de fete 8 1 la spital 9 2 la catindreală la Sfântul Niculae 11 2 la prefectură 14 L-ai mai numărat pe de la prefectură? Nu, coanefănică să trăiți 2 la primărie 18 4 la școli 24 2 la catindreală la Sfântul Niculae 30 L-ai mai numărat o de pe toate astea? Și adun rău? Doamne, păzește, fânică să trăiți 44 în cap, 44 44 cum zic, unu, două, poate fărdu, oricine știe. Chiță! Apoi nu mă orbi de la obraz așa. Familie mare, renumerație după buget mică. Ia să lăsăm steagurile, Chiță. Cura să le lăsăm, Coanefănică. Spune-o dată istoria de aseară că mă grăbesc. Bine ziceți, Coanefănică. Aseară, pe la zece și jumătate, mă duc acasă, îmi buc ceva și mă dau așa pe-o parte să țipesc numai un minuțel. Că l-am prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta, zice, pardon, dezbracă, te ghiță și te culcă. Eu nu, eu la datorie cu anefărică. Zi și noapte, feștic la datorii. Așa, mă scol cam pe la pe sfer și, pardon, mă dezbrac de montiri, scoți chipiu, mă îmbrac civilește și plec la datorie cu anefărică. Până să plec, se făcuse vreunul unul după douăștia. O Eu prin dosul primării și apuc pe maitan ca să ies la barrierea unirii. Când dau să trec Maidanul, văz lumină la ferește de din dosa lui Don a venit Și ferestrele vreau niște. Ulucile înalte. Dacă te sui pe unuci poți intra pe fereastră în casă. Eu, cu gândul la datorie, ce-mi dă gând ideea. Zic, să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și binișor, ca o pisică, mă sui pe luci și mă pui să ascult. Auzeam și vedeam cum vă au și m-au cu Anefănică. Știți? Ca teatru. Ei, ce? Juca să răstos. Cine era? Cine să fie de scălinea? Ionescu, Popescu, Popa Pripit și Popa? Da, Popa și Dontăchiță și Petcuși, Sapisescu. Toată gașca în păr. Jocul pe exprăvite. Și fumărie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petcuși. Ei l de vorbă. Și Cațavencu mă-njura. Grozav, Coanefănică, pe guvern și pe dumneavoastră. Și-și număra voturile. Da, scărimea, popa și mofluji. Cu rad mofluji. Da, le dau eu voturi. Le dăm noi voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat, Coanefănică. Din vorbă în vorbă, cu zice Mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul și acolo, pardon, tot vampir, vă zicea, Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când om avea pe i îi avem pe toți. Ia ascultați scrisoarea asta și scoate o scrisorică din protofel. Ia ascultați! Diavolul de popă în al de lucru se scoală repede la joc și zice să mă îngrop sufletul meu năică, nu citi. Stai să o și eu să mi-a mai numai țigara. Și cu Coane Fănică se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din țigară și vine să arunce chibritul aprins pe fereastră, drept în uchimie. Mă trag înapoi. Alunec de pe uluș și cas pe maidan peste un dobitoc care pe semne trecea, ori ședea lângă uluci. Dobitocul începe să strice. Toți din casă sarnă la fereastră. Eu, cum căzusem, ridic de grabă, o iau și pe lângă uluci și intru în cotea primării. Hey! Mă mai întors eu, dar închisesc să și pe răperdelile. Cine să fie? Ce scrisoare? Nu precep. Ghiță, eu trebuie să mă duc la dejun să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștept. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoe nerăbdătoare. Și mi-o cu Să-mi afli ce să scrisoare aia de cine-i vorba. cu Anifănică. Dacă s-ar putea să punem mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de intrigiile profetului Cățavencu, dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să-l lucrăm pe onorabil. O să-l lucrăm. Stai un minut până să -mi schimb haina, ieșim împreună. Am să-ți mai spun ceva. Stau, cu neferic. Grea misi, misia de polițai. Și cu cu coana ca mai stau să numere steagurile. Tot vorba bietii neveste zice, Ghiță, ghiță, pupăl l în bod și papă tot, Căsătul nu crede la flămând, Zic curat. de pildă, Conufănică, Moșia, Moșie, Funcția, funcție, funcție. Coana jăițica, Coana jăițica, Trai cu banii lui Trahanache, <coughs> babaci, Da e unde? Familie mare, renumerație după bugeni mică... A, ce coruptă societate! Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic! Interesul și are interesul. Bine, zice fiul de la facultatea la alta ieri scrisoare. Vezi, tânăr, tânăr, da copt. Serios, băiat, zice, tatiță, unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri va să zică că nu le are. Auzi, dumneata, mișelie... E în familie! Aici e Ai Aici se română cu Coane Zaharică! Fănică ieșit! Banul Coane vine numai decât, momentan, e din gol. Iată Cono Fănică! Tipa cu pălăria și haină de oraș. Mica Zaharia! Cum se poate? A ieșit înainte de dejun? Ce? E comedie. Mare comedie, Fănică! Stai să spui. Îi face semn să expedieze pe Pristanda. Mai a ceva să mi ordonați, cu Nu! Nu uiți de ce am vorbit! Trebuie să avem dezlegare istorii cât mai degrabă. Ascult. Nenezario, e lung ce ai să-mi spui? Nu mi pot spune la dejun? Ai puțin pică răbdare! Nu trebuie să știe Joițica, e comedie mare, fără Atunci treci ghiță pe la Nenezario acasă și lasă-i vorbă cu ani joițicăi. Nu-i așa, Nenezario? Să fie așa de bună să nu se supere dacă o mă întârzia de la dejun. Avem ceva politică de vorbit între bărbați? Ascult, l pe Când pristanda vrea să iasă prin fund, ușa din dreapta se deschide puțin. Zoi scoate capul, cheamă pe Pristanda ps, ps și închide repede ușa Tipătescu se întoarce și îl vede pe Pristanda în ușa din dreapta Hai, unde te duci? Pristanda îi face semn să tacă arătându-i pe trahanache Unde mi-ați ordonat? De ce nu ieși prin față? Da, prin față Jocul Zoi se repetă. Pss, pss Ghiță iese pe acolo Tipătescu dă din numeri fără să înțeleagă Ei vină, Căzariu Ce? e yes? spune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 Ba, chiar putem zice, dacă considerăm după principuri, din si. potriv. rește, ei. stai să vezi. Scoatem un răbășel din buzunar și îl dă lui Tipătescu. Venerabilului domn Zaharia Trahanachi, prezident al comitetului permanent, al comitetului școlar, al comitetului electoral, al comitului agricol și al altor comitete și comitie loco. Venerabile domn, în interesul onoarei domniei voastre de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi între orile 9.30 și 10 am pe la biroul ziarului Răcnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al domniei voastre de votat, Cata Vencu, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fundator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română. Ei, ce document? Ai puțin, adică răbdare. Să vezi. M-am gândit să nu mă duc. Să mă duc, să nu mă duc. Ea numai de curiozitate să mă duc să văd ce moft mai e și ăsta. Mă îmbrac de grabă că și mă duc. La Cața Vencu? Stai să vezi, la Cața Vencu. Cum intru, se scoală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la cap județului nostru. Și în sfârșit o sumă de delicatețuri. Eu, serios, zic, stimabile, Mai chemați să-mi arăți un document. Arată documentul. Zice... Metea teamă zice că o să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, dumneata, un bărbat așa de așa de și iar delicatețuri, zic iar, stimabile, ai puțin tică, răbdare, documentul, el iar. Că de, damele, să vezi unde vrea să mă aducă Mișelul. Ia, că să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cum e simțitoare, Ce? Acutezat? Mizerabil! Da, să vezi că de damele zice nu înțeleg totdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul care va zică ce trebuie să-i poarte A, în sfârșit ce s-o mai lungesc degeaba după ce îi pui piciorul în prac și îi I ia ascultă, stimabile, ai pacientică, răbdare, documentul! Vede Mișelu că n-are încotro și îmi scoate-o scrisoric Ghicea cui și către cine? A cui? A cui ne Stai să vezi! Ata? Către nevastă mea! Către Joyțică! Scrisoare de amor în toată regulă! Hai? Ce zici dumneata de asta? Nu se poate! Nu se poate! Am citit-o de 10 citit ore, poate eu o știu pe din afară. Ascultă! Scumpa mea Zoe, venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire! Întrunirea de la altă seară! Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept de pești de la București, la care trebuie să răspunzi pe dată. Poate chiar să mai cheme ministrul la telegraf. Nu mă aștepta prin urmare și vină tu, adică nevastă vea joi la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de o mie de ori, Fonic. Mm. O să-i urboasele lui! Nu se poate. <laughs> Firește că nu se poate. Dar să-i fi închipuit așa, Mișelie? Bine, frate, înțeleg plastografie până unde se poate, dar până aici nu înțeleg. Ei, Fonică, să vezi imitație de scrisoare, să zici și tu că a ta, dar să juri, nu altceva, să juri. <laughs> te la el cum să turbură. Lasă, omule, zi, Mișel și pace, ce te-a prins așa. Așa e lumea, ce-i face, Nu avem să o schimbăm noi. Cine-și poate închipui până unde poate merge Mișelia omului?" Mizerabil!" Mai omule, ai puțin de gărăbdare, zici, am zis eu. Ești tare, estimabile la machiaveri cu. -i. Tare? N-am ce să zic. Dar nu ți-ai găsit omul." E, eh, dacă a văzut că nu-i să trece cu mine, știi la ce ajuns?" Mi-a spus că dacă nu dau eu importanță lucrurilor, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să publice duminică la gazetă și o să fie pusă în ceva, ca să o vază oricine poftit. Îl împușc! Îi dau foc! Trebuie să mi aduc aici, numai decât! fi ori mort cu scrisoarea! It's a... Ai Să fie iute, n-are cumpăt. Am bun, deștept, cu carte, da... Iute... Nu face pentru un prefect. Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțin ca diplomație. Infamul canal! E asta stă, mărăte, și las odată mofturile. Avem lucruri mai serioase de vorbit. De seară e întrunire. S-a hotărât? Punem candidatura lui Farfuride? Ce facem? De seară am aflat că Dăscălimea cu Cațavenco și cu toți ai lor vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem lui Ghiță să, să îngrijească. Mișelul de Cățavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combat. Nu te teme, Nenezario. De seara, domnul Cățavencu, nu o să fie la întrunire. O să fie în altă parte, la păstrare. Haide de mergi la dejun. Nu, Neica, căzari, Eu mulțumim. Am treabă. Du-te dumneata, singur. Salutări de mâini cu ani joițici. Bine, dar la prânz desigur? De, de seara eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu ca Eu urât singur. După întrunire, avem preferanță. Da, Nei Zario. La revedere, Fărica. La revedere, Nei Și nu te mai turbura, Neică, pentru fie ce mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără principiu, nu merge soiei cu iuțeala. Trebuie să ai puțin tică răbdare. Ce să fac, ce să fac și nu mai vine ghidstă? Fănică, Fănică, Soi, știu, sunt nenorocită, fânică, știu, am fost dincolo în dai. am intrat pe scăricicatentos, a venit numai decât după Zaharia, n-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede, am auzit tot, tot, tot, sunt nenorocită, Fănică, când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo, i-am spus tot, de numai el ne poate scăpa, de unde i-a Eu am știut numai decât după Zaharia, uite, i dă o scrisoare, stimabilă doamnă. La redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat domniei voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți, dar a trece dată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru am în două părțile. Cum, cum, când ai pierdut biletul, Zoe? Nu știu. altă seară când am plecat de la tine, l-aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă-l aveam Poate să fi scos Batista pe drum? și mi-a căzut scrisoarea. scrisoare. Le aveam totul într buzunar. Ah, cine noroc! M-am dus la Căța De el venea acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Aminte, publică scrisoarea, poim. Lupta este disperată! Vrea să ne omoare! Trebuie să-l omorâm! Și nu mai vine ghit! Se l-am trimis eu la Căța să-i cumpere scrisoarea, cu orice preț. Care va să zică ghit, e acolo. E sigur? El trebuie să. -i. Se repede la ușa din fund și se trage iute înapoi. Ah! Unde într-o astăzi, de, de, de, de, de, de, de <us> gravă. Ies amândoi. Farfuride și prânzovenescu, intră misterios din fund. Poate să nu fie tocmai așa. Poate că e o manoperă. O manoperă grosolană ca să-i intimideze pe câțiva nehotărâți. Revenerabilu, domn Trahanache l-am văzut intrând la cu astăzi pe la zece când mă duceam în târg. Eu am, n-am să întâlnesc pe cineva la zece fix mă duc în târg respectabilă, Madame Trahanache, am văzut-o ieșind de la cu tot astăzi, pe la 11, când mă întorceam din târg. Eu am, n-am cliențe acasă, la 11 fix, mă întorc din târg. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? La 11 fix... Nu, frate, nu înțeleg, dar averele astea cu opoziția. Tu ai văzut pe Trahanache întâi, pe urmă pe Madame Trahanache. Și eu, adineaur, am văzut pe polițariu, pe ghiță intrând la Cațavencu. And... Să fie trădare la mijloc, ai? Eu merg și mai departe și zic, trădare să fie dacă o ce interesele partidului. Dar să o știm și noi? Prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia l Salutare, salutare, stimabile. E Ben. Ce roșu s-a făcut. Salutare, salutare, onorabil. Ia poftiți, ia poftiți, mă rog. Mulțumim, mulțumim, stimabile, dar ne cam grăbim. Sunt 12 trecute. Și eu am, n-am înfățișare la 12 trecute fix, mă duc la tribunal. Uite de ce e vorba stimabile. Să fim scurți. Prin târg se spune... Adică dăm voi să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe i. Se aude. Se aude. Cum că partidul nostru dă la Colegiul 2 ajutor Cațavencu? Care partid? Care Cațavencu? Cum care partid? Adică partidul nostru. Madame că Dumneata, la Saharia, noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe domnul Cațamen. Și cine spune asta? Nu râde, estimabile, <laughs> nu râde. A început să se vorbească. Și de ce să zicem lumea are pentru ce să intre la bănuieli? Domnul Trahanache l-a de la domnul Cațavenc. Hei, madame Trahanache l-a văzut la domnul Cațavenc. Hei, domnul Ghiță Polițaiul l-a de la domnul Cațavenc. De unde și până unde? Noi, ce să zicem, ne temem de ce spune lumea. Ei, ce spune lumea? Vrei să vorbesc curaj și desluși stimabile? Ne temem de trădare. Na. ce domnule Farfuride...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 Trebuie să vă că dumneavoastră n-ați fi putut niciodată fiți un partid. Dumneavoastră, veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător. Oh, asta nu pot să vă permit. Mă rog, iată ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Cățavencu. E tipărit, stimabile. Tipărit? Da, tipărit. Dăm voi... Dăm ca pozitivă știrea acum că desigur candidatura amicului nostru politic, domnul Cațavei, cu prezidentul grupului independent, este pusă la depost de orice din partea administrației. Din contră, avem cuvinte puternice pentru a atât bătrânul și venerabilul domnul Trahanache, prezidentul Comitetului Electoral, cât și junele și onorabilul nostru prefect, a fi convins în fine că în judaile prin care trece țara, județul nostru, nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent ca micul nostru, domnul Cațavencu. Domnul Cațavencu va lua cuvântul la întâlnirea de desare. Comitetul Grupului Independent. Aud? nu mai rămâne nicio clipă de pierdut. A domnilor, vă mă rog, niște afaceri importante, mă cheamă numai decât la telegraf. Mă scuzați, dar și iese. Așa scurt? Adică cum am zice, poftiți pe ușa afară. Bine. Tipătescu apare urmat următ de fecior. Unde e L-am căutat în tot cu coane fonică, nu e. Haide la Trahanachi. Aici am aflat tot. Haide. Prinz e frică de trădare. Câte ceasuri sunt? 12 trecute. 12 trecute? la 12 trecute fix? Astfel, dar, domnilor... Ne ducem, ne ducem, stimabile. Nu voim să facem deranj. Ne ducem. Dar gândește, stimabile, că suntem membri acelui partid, cum zicea Madine Aori amicului Brânzovenescu. Trădare să fie dacă o cerim interesele partidului, dar să o știm și noi. De aceea, eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravo și Ștefan cel Mare. Iubesc strădarea, dar urăsc pe trădători. Salutare, salutare, stimabile. Salutare. Ah! S-a dus? Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Ah, și Ghiță nu mai vine. Fânică? Fănică, Fănică ne-amenință o nenorocire grozavă. Staci, vine cineva. E Ghiță de siguri. Se repede la ușa din fund, prin care apare cetățeanul turmentat. Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător. E turmentat. Racul să ia, nu e nimeni afară. Lasă să-mi intră aici toți nebunii, toți Ai Haide, ieși. Nu, nu sunt turmenta, Coșnic. Lasă că ne cunoaștem. Vă cunoaște corozarea de la uși Nu-i vorba, ține-o la ca Cațăricu. E din societate. Dar vorba e eu, alegător. Eu, oh. apropietat. Eu pentru ce votez? Oh. Trimite-l pe nimic, drumul, e mi de tot. Fii bun, cetățene, du-te, altădată mai vorbim. Dar ce să vorbim A Cu ce treaba? Nu uitați la mine că sunt așa de. Au făcut-o de de tot. Să vezi băta cu de a devenit la băutură. Că a fost tot. E bun omule și înțelege. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da. Adubitare către corea Jescă. Am găsit-o altă seară pentru că deșeam de la întâlnire. fă idee. Dar alaltă e seara de azi să o duci într-un chef. Mizerabile! Nu mă zgăduie! Că Le Lasă-l, Fănică, să vedem! Lăsați-mă să vedeți! Când l-am găsit-o, de curiozitate am deschis-o. Și m-am dus-o pe să o citesc. N-am făcut să aici spre bine și hați! Pe la spate, do ați de sembeia. Și ți-a luat -o? Ți a luat o Aș, am băgat un în buznar. Zice, doamna așa faci parte din societatea noastră și primesc scrisuri de la prefectul cetățirea. bravo -s. zic, Hah. aș, de la prefectul. Ce? i-am cunoscut slova, arată mă Doamne păzește. Baca deo, baca nu dau, de o vorbă, o vorbă ne-am avut tu pe la o țuică, una, două, trei, pe urmă, cu bere, dai cu vin, dai cu vin, dai cu, cu bere. A făcut ce se domnaie? L-am băut? O, l-am băut? Dar scrisoarea. Scrisoarea? Unde e scrisoarea? Nu strigat, că amețesc. O am la mine scrisoarea, da. S-ar putea? Da. s O am la mine. Hehe, <gângă> domnului, ceacă cam de zice poli pe aia. Zic, nu trebuie la ea, la Slavă Dolară. Apropiat, sunt. <gângă> Alegător. <gângă> Vorba e eu. <gângă> eu, pentru cine, votez? Am pierdut-o. Am pierdut-o. Ah. a furat-o ca ți Adică, se prea bate că ai dormit. Dă-ți deci data, făți-de, idee, cuvinte, decuvin, cuvinte! decuvin, decuvin, decuvin, ce-ai făcut? Nu mai zguduie. Coane farică, coane joi țică, viză, tine. E cu Zaharia? Cu Zaharia nu mai spune camețesc. Ia-l ne nenorocitul ăsta și-mi... Și mi și i drumul pândos pe scara amică. Haide, cetățile! Nu, nu mă-ntinge camețesc! Haide! Vorba e eu pentru ce votez! Haide! Nu mă-ntinge camețesc! De Zaharia nu avem teamă, știe tot, dar nu crede nimic. N-ai auzit? Fânică, fănică! fănică. Ce-ai făcut, Ai fost la Cațavencu? Am fost cu Se lasă greu. Greu de tot? O o mie de poli, ori de putăție. Trebuie să punem în apel. Du-te, Ghiță! Ia, jandarm! viu ori mor, trebuie să-mi aduci la poliție acum, într-un moment! Fănică! Du-te! L-am prins cu alta mai boacănă. Nene! Joiț a, fac! Oh. Știe tot! Inima omule nu ce-a zis să nu explici. Pui, știam eu cât e de sincitoare. Ia că aveți? Oh. Eh, ce-a spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacă? Oh. Ghită, iute un pahar cu apă. Oh. Care onorabil? Ai puțin de rădare ca să avem încă de. Oh. Cu ce cu altă plastografie? Ce plastograf? Oh. Curat plastograf! Acela salon. Trahanatie, Farfuridis și Brânsovenescu stau împrejurul unei mese rotunde, studiind listele electorale. 69 cu roșu. Bun. 11 cu albastru. Ai lor. 12. Ai puțin de gărăbdare. 1, 2, 5, 7, 10... 11. 12. Cu Iamaiche Siripeanu? Nici nu mai are drept de vot de când și-a mărit afata. Nu i-a dat casele de zestre? He he, dacă votează, merge la pușcărie, onorabilu. Ai puțin pică răbdare. Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi. E altă vorbă, să voteze cu noi e ușor. Are procesul cu epitropia bisericii săptămâna viitoare. Hmm. da să voteze cu noi. Adică cum să voteze cu noi? Adică... Cum să voteze cu noi? Să voteze cu noi! <laughs> nu pricep neai cât o vorba noastră. Adică noi, partidul nostru, Hă. pentru cine votăm noi? Pentru cine lucrăm noi? Noi încă nu știm. Mă rog, aveți Mai mă rog, aveți... și mai departe și zic, cum ziceam lui amicul meu, Brânzoverescu. Mă tem de trădare. Cum de trădare? Dar noi, astăzi, când am mirosit ceva, cumva. Ceva cumva... Ceva cumva? Dacă e ceva la mijloc... Ceva la mijloc... Ceva la mijloc? Da, așa, dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului... Fie, dar, dar cel puțin să o și noi, pentru că eu am zis-o cu stăbunii noștri, cu Mița cel bătrân și cu Vlad Țepeș, Neică Zahariu. Îmi place trădarea, dar... Mă rog, ai puțin, tică? Ce rădare Neică Zahariu, nu mai ai primit de așa lucru. Astă seară e într -unire. Mâine începe alegere. Da e. Pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Aveți puțin pică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum? Nu înțeleg. Nici eu. Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin târg. Să ne tălmăcim, da, să ne tălmăcim. Asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonzi de pe uliță? Nu. Zavragii? Nu. Că Nu. Dumneavoastră?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 Pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru. Așa e, Așa e dar... Dar se, numele candidatului, poate să fie al meu, al dumii tale, ori al dumii sale, după cum o cere interesurile partidului. Din moment în moment așteptăm să-l știm. Prefectul trebuie să vii. Nu-l așteptăm să vie de la telegraf? eh? nu bate telegraf? Baci. Ce treabă altare. Poate că acum, când noi vorbim, poate să fi și sosit numele. Pe sârmă, stimabile. Da, pe sârmă, ce crezi dumneata? Toate bune și frumoase cum le telmăcești, dumneata, neică Zahario, dar nouă no, ne frică de trădare. Nu din partea dumneata. Nu din a dumneata. Dar din a cui? Din a cui, din a cui. Știi dumneata din a cui? Să nu am parte de joițica dacă știu. Știi ce venerabil, Zahariu, Zahari, Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. Renic, să vedem. Ți-am spus că mi-e frică de trădare. Ei, ei, ei, ei. Mi-e frică din partea amicului. Care amic? Care amic, care <laughs> amic? Știi, dumneata, să n-am parte de joițica, dacă știu. Iar te faci chinez. Zou, nu. Din partea amicului, Fălică. Ce? Din partea prefectului. Com? Nu o ne frică de ei că-și dă coatele cu Cățavencu, Cu Caciavencu? Cu mostologu. Cu Cățavencu, Cu cațiavencu? Trădare? Fănică trădător? Ei, bravo-s. asta mi-a plăcut. Ei, nu mă așteptam. Ei, ne-am preocup și. De noi... E... Ce ne-am zis? Ai puțin pică răbdare, estimabile? Nu dă voie nimănui să-și permită mă ceri să mă nu iaște măcar cât uși de puțin pe fănică. Pentru mine, estimabile, mă înțeleg să vie cineva să-mi bănuiască nevasta pe Joițica... Pe coana Joițica, onorabile! Îmi pare rău, ne că sahari Saharionui, nu... Ai puțin tică răbdare, zic! Pentru mine să vie cineva să-mi bănuiască pe Joițica, ori pe amicu, fănică, totul ai E un om cu care nu trăiesc de ieri, dar la ești. Trăiesc de opt ani, o jumătate de an, după ce m-am măsurat a doua ori. De 8 ani trăim împreună, ca frații. Și niciun minut n-am găsit la omul ăsta măcar atâtica rău. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăluiam eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, Joițica stări mai mult. Ei, se înțelege, damele sunt mai ambițioase. Ai puțin tică răbdare. Nu de ambiți că ne era prieten pentru interesul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru? S-ar mai fi găsit, poate. Nu, mm. să-mi dai voie să nu te crezi. Un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării și mie, ca amic, mi ne-a făcut și îmi face servicii. Da! Și să veniți dumneavoastră, tot din partid, să bănuiți că să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare. Îmi pare rău. În sfârșit, nu. Noi... Ai puțină răbdare! Îmi pare rău Care va să zică Unde nu înțelegeți dumneavoastră Politica, op, numai decât Trădare Ne-am procopsit Ce societate Adevărat Bine zice cine de la facultate Unde nu e moral, acolo e corupție Și o societate fără principuri Va să zică că nu le are Trădare Bravos Fănică trădător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 De seara la sfârșitul întunirii Parcă-l să venerabilul, că se scoală Și trage clopoțelul Stimabililor, aveți puțin răbdare, Candidatul comitetului nostru Este onor domnul Lai Cațavencu Moftaloncu Și bravo sus și bravo în jos Și mâine și poi mâine Le ghiță polițaiul, alergă până să liba din cot Și ți-l pe domnul Cațavencu Care ne-a înjurat și ne-a bat jocorii De atâta vreme pe toate tonurile Deputat la Colegiul 2 Și noi să stăm cu mâinile în sân Peste poate Ce o să faci? Te joci cu puterea Ce să fac? bate mă o de la București La minister, la gazete, scur și cuprinzător Trădare Prefectul și oamenii lui Trădează partidul pentru ven cu pe care voru să-l aleagă la colegiul 2 Trădare, trădare De trei trădare E tare, prea tare, nu o iscălești Trebuie să i curaj ca mine Trebuie să o scălești! o demanonimă Așadar, o iscălesc. O iscălim mai mulți membri ai partidului. Dar dacă ne cunoaștem slova la Telegraf? Pune pe ea să o scrie. Pe cine? Trebuie să găsim pe cineva să ne o dea la Telegraf. Ai de prins Nu mai să nu pățim ceva. Pe să ai curaj, anonimă. Câte ceasul sunt? Cinci. Haide de grabă, între cinci și șase fix să ghide Telegraful. Intră în pristanda. E puțin mișcat. O facurăm și pasta, și tot degeaba. Am pus mâna pe domn Cațavencu. Când am asmuțit băieții de la umflat, striga cât putea. Protestez în numele Constituției! Asta e violare de domiciliu! Zic! Curat violare de domiciliu, Da umflați -l. Și l-au și umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petreci. M-am întors cu Birja acasă de el. Am căutat prin toate colții am ridicat șamele, am destupat urloile sobii, am scobit crăpăturile zidului. Peste putință să dau descrisoare. M-am întors la poliție, l-am scotat tot prin buzunare, peste tot. Nu e și nu e. L-am amenințat că am poruncă de la conofănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Degeaba. Nu spune decât nu mai și nu mai cu anișuiții. O caut și nu o găsesc. Acasă nu e. Aici nu e... A, ia că tu, Poana Joițica. Ghiță! Bine că te găsesc. și eu vă căutam, Poana Joițica. Ghiță! Ghiță ce-am aflat? Ce ați făcut? Ați înnebunit? Adinau, când am de acasă, am aflat de la doctorul, că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție, la arest. Cum ai făcut asta? Ordin verbal de la Colon Fănic. Unde e Fănic? Nu știu, îl caut și eu. Și pentru ce l-ați arestat pe Cățavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoarea. Și a apucat-o. Nu cu anejoițică. După câte am căutat și pe dânsul, și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva. Ghidă, m-a Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Dăscălimea de o să urmeze înainte cu gazeta și în lipsa lui. Ce o să zică la București guvernul când află că ziola domiciliului domiciliul și l-ați arestat în ajunul alegerilor? După ce guvernul era asigurat că totul are să se cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne fănică, prefect? Coana Joițico, am uitat să vă spui. După câte făgăduiri și amenințări i-am făcut Lucața Vencu, mi-a răspuns că în zadar mai și că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni. Dar cu nimeni decât numai cu dumneavoastră. Cu mine? Du-te, Ghiță. Du-te de grabă. dă drumul. Și roagă din partea mea să poftească aici. Îl aștept. Numai dacă conu fănic. În... Mm, dacă ții la tine. Dacă ții la familia ta, ghiță! Cum să nu ți-o coană, Joițeco? 11 Un spre ce suflete? Du-te de gravă. Într-un suflet. să nu vii fără cața cu. Poartă-te bine cu el. Ia o birjă și vină într-o clipă. Ascult! Ai venit? M-am dus! Zoe scoate gazeta și citește. În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi. Abonaut Andor, salut! Și mai departe. Trebuie să-l alegem pe Catha Nu mai încă încape vorba. Nu mai e vreme de sta la gânduri. Cu un Mișel ca el, când ne ține la mână așa de bine, lupt ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică, trebuie să se învoiască. Trebuie. Ah, și apoi, mai la urmă, cu poate fi tot așa de bun deputat ca oricare altul. Dar unde e Fănică? Unde poate să fie? Zoraviciști! Fănică, te așteptam. Ce-ai făcut? A arestat pe Cațavencu. Te-ai gândit bine la ce-ai făcut? Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o? Pentru ce? Pentru ce? Tu mă întrebi pentru ce? Pentru nerozia care ai făcut-o tu? Pentru ca să evite nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență? Se poate atâta distracție, atâta nebăgare de seamă, o scrisoare de amor, să o arunci în într-un buzunar cu Batista și să o pierzi ca și cum ai pierde o hârtie indiferentă, ca un afiș după ce ai ieșit la reprezentație, la atâta lipsă de judecată, să spui drept, nu mă aș ce, Dumnezeu? Ești femeie în toată fierea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de ter. Judecă-mă, Fanica, judecă-mă. Da, așa e. am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă. Dar acum trebuie îndreptată. Fanica, dacă mă iubești, dacă ai ținut tu la mine măcar un moment în viața ta, scapă-mă. Scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigei noastre n-ar fi o nenorocire. Dar pentru mine, Fănică, gândește-te! Gândește-te! O, oh, mai degrabă, am asigurat de persoana lui Căța În zadar, Fănică, Căța cu poate muri astăzi. Mâine, gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră. Dumnezeule, cum o să-și mulgă toți gazeta? Cum o să mă sfâșie? Cum o să râd? O săptămână, o lună, un an de zile. Nu o să se mai vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta, de bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bârfirea, fie chiar fără motiv, dar încă în motiv. Și ce motiv, Fănică! Ce vuie! Ce scantar, Ce cronică infernală! Și eu, Fănică, în timpul ăsta ce să fac? Să mor? Să mor dacă voi... Pentru că după asta nu o să mai pot trăi. Atunci, dacă nu e altă scăpare, Zoi! Zoie, mă iubești. Te iubesc, dar scapă-mă. Să fugim împreună. Ești nebun? Dar, Zaharia, dar poziția ta, dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre. Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Ba da. Ce? să sprijinim candidatura lui Cațavec. Peste Să-l alegem. Niciodată. o Trebuie. O dată cu capul. Te gândești la ce spui? Iată pe pe și-am pus mâna din aur. A dus-o la telegraf canalia care a găsit vul de azi dimineață. E o depeș anonimă. Am oprit-o și am dat ordine la telegraf să nu mai expedieze nimic fără știrea mea. Dar știu eu ce poate conține o depeșă cu cheie? Ia, trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațabencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu, nu, nu. Spune, să căutăm, să găsim alt mișloc. Alt mișloc nu văd.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 M-a adus la moarte și mă poți scăpa și mă las să mor. Zoe, Zoe. lasă Zoi, zoi. Lasă-mă! Dacă ambiția ta, dacă nimicurile tale politice le pui mai presus de rușinea mea, de viața mea, lasă-mă să mor! Să mor cu siguranță că opt ani de zile mai amăgit în fiecare minută, că nu mai vin niciodată, niciodată, niciodată. Zoi, să vedem, să ne mai gândim! Nu mai e vreme de gândit, frică! Fiecare minută care trece neapropie de piire, trebuie să te hotărăști. Să mă hotărăsc, să mă hotărăsc. Adina în Lipscan, Am aflat de arestarea lui Cățavencu. Am alergat ca o nebună la redacție. Iată ce foaie a scos comitetul. Uită-te foaia, de citește încet. Înțelegi de la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta joacă viața! Nu se o joacă pe a lui Fănic, o joacă pe a mea. Pentru că, încă o dată, spun, din două una. Ori tu mă iubești și eu trăiesc și atunci lupta este peste putință. Cu cu trebuie să-mi or ori nu. Și atunci mor. Și dacă mă lași să mor, după ce oi muri, poate să se întâmple orice. Sunt hotărât. Da, sunt hotărât. Dar nu voi să mor până ce nu voi fi luptat cu toate împrejurările. Și am să lupt. Și cu tine am să lupt, din toate puterile, cu tine, om ingrat și fără inimă. Cu tine trebuie să lupt, pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă oprește să-mi capăt iarăși liniște. Da? Sunt hotărâtă și trebuie să biruiesc tot. Și pe tine. Așa de hotărâtă sunt? încât cât Adina Oream porunce lui Ghiță să meargă să dea drumul lui Cățavecu și să-l poftească aici din partea mea. Femeie bună, ce-ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Cățavecu. Dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi, atunci eu, care voi să scap, îl sprijin eu. Îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Catsavencu. Bărbatul meu cu toate voturile trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit, cine luptă cu Catsavencu, luptă cu mine. Haide, Fănică, luptă. Zdrobește-mă. Tu, care ziceai că mă iubești, să vedem. Zoie! Lasă-mă! Zoie, Zoie! Prestanda apare în fund, făcând locul respectului lui să avem cu să treacă. Poftiți, co poftiți! Și zău, să pardonați în considerația misii mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul. Dacă să fie, trebuie să ridici, ridici n-ai ce-i face. E mă rog să pardonați. Îmi pare răudită că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția. Într-un stat constituțional, un polițian nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument. Nu brațul care lovește, voința care ordonă îi de vină. Eu chiar am scris un articol în prevința asta. Eu nu știu dacă l-ați citit. Trebuie să-l fi citit, coarenicule. Eu gazeta dumneavoastră o citesc ca Evanghelia totdeauna.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 Am venit chemat de doamna a Pe dânsa voi voi o văz. Mai vorbă cu little pe pe coana little pe of ei. little nu of a nu e of poftiți little și of a little bit of a little bit of a venit. bit of a little chiar că mă grăbesc să mă întorc în bit unde a a aruncat dizgrația of ei. Ascult! Mare of strașnic prefect ar fi ăsta. În sfârșit, capitulează. Se putea altfel, iubitul, scumpul, venerabilul nenea Zaharia, parcă l-auzi de seară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul farfuride, scopul, scuze mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta. Amabil o trebuie să facă venind de moarte. Atât mai bine pentru mine. Își pierde mincere, atât mai rău pentru el. Mă atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cuminte ca toți, mă cheamă. Și eu, politicos, iată-mă, gata să sărut mâna cu respect. Mă rog, mai ai ce ce-i face. Mâna care-ți dă mandatul. Dar unde-i Coana Joițica? Nu văz pe Coana Joițica. În momentul acesta pare tipătescu. Tipătescu? O preferam pe ea. Ține mă doamne. Stimabile domn, scuzați-mă dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră astfel într-un mod neregulat. Trebuie să vă spun că am fost adus aici din arest de polițaiul domniei voastre, după ordinele, și nu mă așteptam să vă întâlnesc. Pentru că mi se spusese că eram chemat de... altfel nici n fi venit. În fine, dacă sunt aici prizonier, rămâi, Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, mă retrag în dată. Iubite și stimabile domnule Cațavencu... Nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriozitate să mai încapă astfel de meșteșuguri și rafinării de maniere, astfel de tirade distilate când situația lor e așa de limpe. Eu sunt un om care îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să spun ceva. Ia poftim. Ia poftim, mă rog. Să fiu cu minte ce bine că e zoe dincolo. Stima mele, domn, dubitare îți place să joci pe față. Rimes. Mie îmi place să joc scurt, scurt. Situația noastră putem deslega numai decât. Tipătescu-i ofer oferă șețul. Mulțumesc. Ia poftim, mă rog, ia poftim. Mulțumesc. Poftim, de? Mulțumesc. Așa. Astfel, dar onorabile, domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă? Posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Ah. Mă iartă că te-am ofensat. Să fiu și mai scurt. Iată. dă ești un om practic. Dumneata, posedezi un lucru care îmi trebuie mie și știi cât îmi trebuie. Eu viu și zic, mă rog, onorabile domn, ce-mi cer dumneata în schimbul acelui lucru? Cum? Nu știi? Nu. No. Nici măcar nu vă dăm gând? Nu, no, dar întreb. Stimabile domn, un om politic. Adică Dumneata. Dăm voi. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură hotărâre, o mișcare generală. Mișcare ce dacă vom lua în considerații trecutul în stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru... Mă rog, onorabile, încă o dată. Ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt? Eh? Dacă este așa, dacă vă ești scurt, iată. Voi să nu mă combați. Ceva mai mult. Să-mi sprijin candidatura. Candidatura dumii tale. Onorabile, domn, nu ți se pare că cer prea mult? Atunci, a care mi-ai propus schimbul, care îmi face întrebarea, trebuie să-mi răspuns. Va să spune, nu ți se pare prea mult? Ai? Ce zici? Nu. Dacă s-ar retrage comitetul permanent și-am rezervat un loc pentru prea iubitul domn Cațavenco? <laughs> e nimic, stimabile. Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațavenco? <laughs> e puțin, onorabil. Dacă în locul de primar vacant acum... Și locul de pefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot Nenea Cațavencule. Ai? Și dacă și moșiază voiul din marginea orașului? Dăm voi, estimabile. Un om politic trebuie. Este dator, mai ales în împrejurări ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de la tura -o, o mișcare generală. Mișcare ce dacă vom lua în considerații trecutului în stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, de-abia ieșit din... Ei, să lăsăm frazele Nenea Cața vencule!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 Trebuie să vrei, dacă ții tutăși de puțin la onoarea. Mizerabile! Canalie nerușinată! Nu știu ce băține, să nu-ți capul! Ia un baston și se întoarce turbat câte căța Mișelule! Trebuie să-mi dai acea scrisoare! Trebuie să-mi spui unde e scrisoarea, ori te ucid ca pe un câine! Ajutor! Săriți! Mă omoară vampirul, prefectul asasin! Domnule Cațavencu! ajutor. Domnule, pentru Dumnezeu, te rog, nu striga! Fănica, e nebunit. Domnule Cațavencu, mă rog! Cum să nu strig, doamnă? Michel, Michel, Michel! Domnule Cațavencu, cer scuze eu pentru momentul de iuteală care l-a făcut pe Fănica să uite... Nu-mi scuze, doamnă! Trebuie să ies de aici numai decât. Nu mai pot sta un moment într-o casă unde mi se viața-n primejdie. Domnule Cațavencu,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 și înțelegi că atunci când luptând cu tine voi căpăta scrisoarea Tot, tot, Fănică va fi spruvit între noi Suntem de plin înțelești, domnule Cațalencu Da, madame, pe de plin, dar... Îi face semn că ce tipătescu Fănică, Fănică, hotărăște-te Poți fi tu dușmanul liniștei mele Spune, Fănică În sfârșit, dacă vrei tu, fi, Întâmplă-se orice s-ar întâmpla Domnule Cața ești candidatul Zoi, ești candidatul lui Irene Zaria, prin urmare și al meu. Poi mâine ești deputat. Ah. Poi bine veți avea? Ai puțin da? Nena! Venerabil! Repede asculteți ah. amândoi! Nu trebuie să vă bază! Nimeni? Și Dobitocul de fecior mi-a spus că Fănică și Zoe sunt aici? Merge la ușa din dreapta și bate cu discreție. Nimeni! Asimenea în stânga. Nimeni. A, era să uit. Șiate la masa descris ia conteiu și scrie. Dragă fanică, te am căutat, mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem. Înainte de întrunire, așteaptă-mă negreșit, nu ieși, ai puțin tică răbdare, tra ha na che. Acum să dăm de căpătâiile firelor iubitului nostru, domn, ca să avem Blestemată politică, un moment să n-ai pace. Suntem în liniște. Eu merg la telegraf să-ți anunț la București candidatura. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seară la întrunire, fi cu tact, trebuie mult tact. E ghiță. Ăsta e semnalul lui. Iar? cum eu. Da, iar eu. Am venit pentru istoria de care am vorbit așa Ce facem? E ca mâine începe. Eu pentru cine votez? Pentru cine, pentru cine. lasă mă în pace, cetățenii Ajuns de superit. Votează pentru cine poftești. Eu nu pe dacă e vorba de pofte. lasă mă în pace. Administrația nu voiește să influențeze cât uși de puțin pe mine. Pardon, dați-mi voie. mi voi. e -mi pare de contră că într-un stat constituțional... Mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să... Să înțelege. E, onorabilă, nu te vedeam. Sluga, omii de apași. Și zi mă lucrează, e? Adică de i cu pere, de cuvinte nu pentru cistea obrazului. Pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea. Bravo-și, dolenai! Ah. Fănică, fănică, trimite-l. E nesuferit. În sfârșit, cetățene, te rog, lansă-ne cu binișorul, lansă-ne. Ce poftești de la mine? Nu ți-am spus? <gătă> mă începe, e? <gătă> Eu pe cine aleg? Pentru cine? Pentru domnul Nae Cațavencu. Pentru... <gătă> nu mai mă nebunic, amețesc. E ca ești un om vicțios. Pentru... Nu mă zbunic, amețesc. Pentru că te-ai lăsat să-ți ia de buzunar, să-ți fureți scrisoare. Nu faci nimic, ca poate mai găsim altul. Lasă-mă da. să vorbesc, pentru că ești... Nu, bețiv, vicios, păcătos. Mănica? Da, bețiv. Uite și acum ești turmentat, ești. Baut! Aș! Păi, de nenoroci, cale de Asta este mirosul meu, natural! Miroșa rom! E bravo, o să vrei să miros a Ei, hey, pentru toate, astea trebuie să-ți dai votului onorabilul domn Cățavengu, pentru așa legător mai bun ales nici că se putea! Totdeauna ironic, stima, da? Pentru domnul Cațavencu lucrăm noi, pe domnul sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să-l alegeți dumneavoastră și nu îl sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetățean al nostru. Fănică, fi calb! Da, sunt calb. Apar furiti, pentru că și nu e că apar alții Michel, Pentru că nu e ca alții, Michel, pentru că nu-i ca alții, nu-i alții, Infam. Pentru că încă o la în legător, ca dumneata, cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Catsavencu, onorabilul domn Catsavencu! Ce răudăcios! Aha! Ia că darea când îi spuneam venerabile! Pocintică, răbdare! Lăsați-mă toți în pace! Noi suntem stimabile, dar un la București, să vă spune tot! Duceți-vă la dragă! La ziare! La Comitetul Electoral Central! La guvern! Păi, nu, fuți ca mețes! și sfârșit, e, Fonică? Nu mă întreba pe mine, nene, Zariu. Nici o vorbă, nene! Trebuie! De ce? Da, dacă mă iubești, dacă ții la mine acum, atâce spun răspund pe următorul: Dați-mi voi, stimabile! Nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu înaltele locuri decât onorabilul domn Tipatescu, prefectul cel mai onest! Da! Cel mai integru! Da cel mai credincios Firește? Dați în voie să vă spun că toate zbuciumările dumneavoastră sunt numai și numai chestiuni personale și când vine și asemenea persoane ca dumneavoastră. Ei vă să zică na. și insulte. Bravo. Ce este de tarabă, onorabile, de clopcotnice stimate. Să înțelege. Alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Dar vom vorbi. O că o depesche pe fi urgentă. O depesche? preț. Dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Danachet. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestie de încredere. Ha -ha. Ha -ha. <răție> ah, nu se poate. Vom lupta contra oricui. Vom lupta contra guvernului. Ah, ai puțin piccă răbdare. Dar ne vom lupta contra guvernul. Da, vom lupta contra guvernul. Da, vom lupta contra. Adică nu, eu nu lupt contra guvernului. Teatrul înfățișează sala cea mare a pretoriului primăriei. Dați-mi voi! Gustă din pacabul cu apă! Dați-mi voi! faceți cerere, Sunt chestiuni importante arzătoare la ordinea zilei. Aveți puţinfică răbdare! De Bine, înainte, estimabile, aveți cuvântul. După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. Parol? Numai dacă te ține de vorbă, domnul <răzări> nu mă te rupe, stați mi voi! Stimabile, nu te rupeţi! După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi iei, pe cum am zis, cât se poate mai scurt. Bea o sorbitură. În la, la mie 821 fix. Dacă ne întoarcem iar la una 1.821 fix, ne-am pro-conțit! Dați-mi voi! La 1.821 fix? dați ți mi voi! nu-mi să aveți fucit pică! Că venerabile, dumneavoastră, prezident! Ceasurile sunt înainte, sunt și este oratorii să vorbească! Onorabilul orator a promis să încheie cât se poate mai scurt! <gri> ce fel de scurt de asta sunt o om a doua oară de la 1.821? Stimabile, eu când este n-ar fi rău să sărim la 4-8. Mai bine la 64? 4 Adică la plebicist. Dați-voi, voie, domnule președinte, mi-ați acordat cuvântul. Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul... Dacă mai că mai fă-l să trecem la plebicist, dorința adunării. Da, domnule președinte. Să trecem la plebicist. Trahanache îl întoarce binișor de unor cu fața spre adunare. Ce zice Andar? La 1864, vine mai înțelege una să se pronunțe poporul printr-un plebicist. Să vedem însă mai înainte, să vedem seama bine de ce va să zică, de ce este un plebicist. Știm ce este plebicistul, merci de explicare! Nu Abideonor, Abideonor, Abideonor, nu întrerupeți pe orator, faceți tăciere să-mi la ordinea zilei. Aveți puțin ticătatea Aveți cuvântul stimabile, dați Când zicem dar 64, zicem plebicist. Când zicem plebicist, zicem 64. Știm! Oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist plebicist Aici nu e vorba de plebicist! da mi voi! Mi se pare că atunci zicem 64, să nu căutați a încerca la să vă combateți! Voi dovedi cu date istorice, că toate de popoarele își au al lor! da mi voi! Nu-i vorba de 64! da mi voi, da domnule prezident! Zimabile, onorabile, cu acestă avem chestiuni arzătoare! Cum, domnule președinte! De unde, unde parundu-i 64 chiste arzătoare la ordinea zi? Dacă nu și îmi pare că suntem în anul de grație, 1883. Ce face? Chemați pe onorabilul orator la cestiune. Stimabile, să lăsăm plebicistul dacă vă iubești, să trecem la cestiune. Domnule prezident, ați binevăit a-mi acorda cuvântul. Eu cred că a trebuit... Nu Dacă mă iubești, fă-mi să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adunării și întoarce de un erbinișor cu fața spre adunare. Farfuridii, foarte obosit, soarbe și se resignează. Ajungem dar la chestiunea reviziunii Constituțiunii și legii electorale. Aveți puțin din caritate. Scur, stima scurt, dacă mă iubești. Dorința adunării. Farfuria udă, bea și se șterge mereu cu basmamă. Vă rog, dați-mi voie! Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu! Să vedem Să vedem opinia lui domnul farfuriti. Opinia mea este aceasta. E vorba de revizuire, da? Da, da, da, da? Atunci, ia de ce zic eu. Și împreună cu mine, trebuie să se zic asemenea toți aceia care nu vor să cază la extremitate. Adică, vreau să zic da, ca să fie moderăți. Adică, nu e În o chestiune politică și care la târnă viitorul, prezent și trecutul țării să fie ori prea, prea, ori foarte, foarte. Cât vine și ocaziunea să întrebăm pentru ce? Da? Pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă nu pot pronunța astfel, care nove societate? adică, fiindcă, E cauza scuduirilor și idei subversive. Și mă înțelegi mai în sfârșit, pentru care, în orice ocaziuni solemne a dat probe de tact. Vreau să zic o privință, poporul, națiunea, România, țara! sfârșit cu bun simț, pentru că Europa, cu moment mai înainte, să vie să recunoască la care putem zice de pandă. Pe cum dați voi, pe cum la 21, Dați-mi voie la pașot, la 34, la 54, la 64, la 74, asemenea și la 84, și la 94, și etc. În o cât ne privește, pentru că suntem exemplu de noastre, rolurilor noastre de la tine însă! Prahanache a urmărit cu mâna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridici. Parfurit din casul dat, se șterge, bea, ea se șterge și suflă foarte greu. dați voi, terminând dată, mai am două forme de zis. Iată, dar, opinia mea, din două, dați-mi voi. Ori să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimică, ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși! Am zis! Parsuridii coboară zdrobiți ștergându-se de sudoare. Brânzovenescu și alți alegători îl întâmpină și strâng mâna. cu vorbește încet cu grupul său gesticulând viu. Un alt grup, mai în fund, farfurit și prin cu asemenea. Pristanda iese misterios din cabinetul primarului, trece prin uscioara grilajului și trage de pulpană pe trahanaci. Hei, ce e? Coane Zahariu, cu coana joițical. Ai, ce? Sunt din coace în cabinet, au venit pe din dos, vă așteaptă. Numai decât să portiți acolo. Nu poți să lați prezidenția să aibă puțin dicărăbdare. Trebuie numai decât. Suspandați-i. Ah. Stimabile! Onorabil adunare, după discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru, concetățean și avocat, Farfuridi? Eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința. Să aveți puțin ticărăbdare pentru 5 minute. Farfuridi și Brinzovenescu se amestecă mulțime. Trahanache s-a jos de pe tribună și a trecut cu țiță în partea stângă, despărțită. Bate în ușa cabinetului primarului. Zoe i și cu deschid. Trahanache și țiță dispar înăuntru. Ușa se închide la loc. E cum să tremeți în nene pe nenepestimabilă? Nu zic, are ideile, opiniile lui și. Eu respect ideile, numai să fie sincere. <laughs> și el e sincer, mai ce-i zice. Respect la orice opiniune. Dar să-ți fii estimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sperii mereu cu, cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive, asta nu mai merge. Astfel de opiniuni nu le respect. Să-mi să-i spui. Nu. Uite ce susține Farfuridii. N-ai înțeles? Susține ca adică, după istorie, trebuie să teme el de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor mase de cinte la tine? N-ai auzit? Dar a zis-o el. Surorile noastre de cinte latină. Da, a zis-o. Voi dați care sunteți băieți buni. Dar aveți un cusur mare. Cum vă vorbește cineva de istorie să ai străvitare dreptan. Ce istorie? A dacă e vorba de istorie... A ce te învață istoria mai întâi și întâi? Că România de la Traianci? nu e așa? Că adică străbunul nostru... Ce străbun ce nostru? Vezi că nu știți? Or... Mai întâi și întâi istoria ne învață numică. Un popor care nu merge înainte, stă pe loc. Ba chiar de înapoi, că legea progresului este așa, că cu cât mergi mai ute, cu atât ajungi mai departe. Farfurite și Brânzovenescu, care s-au apropiat și ascultă mai dintr-o parte, dă din numeri. Asta e așa? Nici nu mai pe vorbă. Da. Progres, progres fără conservațiune, că vedem bine că Europa... Nu voi, stimabile, să știu de Europa dumneitare. Eu voi să știu de România mea și numai de România. Progresul, stimabile, progresul. În zadar veniți cu gogorice, cu invențiuni antipatriotice, cu Europa, ca să măgiți opinia publică. Da voi... Mi se pare că altcineva amăcește opinia publică. Nu voi să știu de ce zici dumneata. Finește că nu vrei să știi. Nu-ți vine la asta cu a Să-și de ei Europa. Noi ne amestecăm în de ei? Nu. Nu are, prin urmare, dreptul să se centrale în care noastre. Dumneata ești avocat, Ești confrate cu mine. Da. Sunt avocat, dar nu sunt confrate cu dumneata. Știi ca și mine principiul de drept. Fiecare cu al său. Fiecare cu treburile sale. Oneste binele. Dar de onest n-ai încotro. Grupurile cați avem cu și farful începa să despărți fiecare deoparte. Stimabile, nu știu pentru ce dumneata mă prigonești de la o vreme. Ce ai cu mine? Suntem în fața alegătorilor, stimabile, or cap pe pică. Să luptăm. Dumneata o să spui candidatura. O știi? Eu ți-o declar că mi pui pe -a mea. Lupta electorală. Și știm că lupta electorală este viața popoarelor. De ce te revolți contra adevărului, în contra dreptului? Oneste bibere onorabile! Ia mă cu mofturile dumitare! O nește Pe de-o parte, regretul carpaților, pe de-altă parte, la confrăților, pe de-o parte, opoziția la toartă, pe de-altă parte, teșcerea la buzunar, urnătur cu domnule! Să finești trage de mâinică! Tache, tache! Ia să mă pace să mă o odată cu domnul! Ce adică noi nu știm, nu vedem, ori suntem. Dumneavoastră, ești candidatul prefectului. Eu sunt candidatul grupului tânăr, inteligent și independent. Onorabilul, venerabilul nostru prezident, dar unde e venerabilul prezident? Nu-l văd. Va proclama pe cât știm, astă seară, pe candidatul Comitetului dumneavoastră. Comitetul dumneavoastră. Ori, dacă voi avea onoarea să mă agreeze și Comitetul dumneavoastră, cât și al dumneavoastră. Nu mai este comitetul nostru, este al dumii Taie, Tache, tache, fii cu minte! Adică, voi, dumneata, nu mai ești al comitetului. Da, eu nu mai sunt. Eu care am susținut-o de una partidul, și dumneata, care l-a injurat o de una, ești! dăm voi! ce voi, ce voi? Vi cu moftologie, cu economii, cu societăți, cu scamatorii, să se tragi pe sfoare, cu descălimea, de mitare, cu moftangii, Domnule! E trageți cuvântul cu grupul inteligent. <lipărători> independent! <lipărători> Imperutine! <lipărători> Toată lumea s-a înghesuit în fund și a ieșit afară cu zgomot. Sala întâlnirii e goală. Trahanache iese din cabinetul primarului, în partea despărțită cu Grigaș. după el fânică și Zoie. Nu, nu se poate. Nene! nei. că, căzariu. Dacă ai ținut vreodată la mine. Dacă mi-ești prieten. Pe, aveți puțin ticărătare. Cum putem noi să punem candidatura unui plastograf? Bine, frate, plastograf așa e, dar până să bage lumea de seamă, să-l tragem în judec. Să ne facem de râs prin tribunale, nene, gândește-te. Ei, Nu! Dacă ar fi numai una, aia, cu scrisoarea ta către ca înțeleg, să zic, pentru politică. Unde e în joc interesul țării, ca oricare român, a încercat omul ca să te forceze. Adică, pentru că te știe că ții la onoarea Joițicii, ca prieten ce mi a făcut plastografii, Se înțelege. este în politică. E, aveți puțin tică, rădare. Dar asta la altă. Se lovește cu mâna pe buzunarul hainii. A, păi dacă umblă el cu machiaverlucuri, să-i dau eu machiaverlucuri. Martoră-mi mai ca să n-am parte de joițica că e de față, să spune. N-am umblat în viața mea cu diplomație. Dar dacă e vorba să facem pe a ala meternicu, apăi să-i dau eu neică. Nu pricep neică, Zani. Nici eu. E, aveți puțin de cărăbdare. Scoate o hârtie de buzunar și o desface. O poliță. Asta tot pentru politică e? Girurile astea două cu care onorabilul domn cu a ridicat și de lei de la societate Sunt tot pentru interesul țării? Te cu ea de grabă, poziția și-o examinează cum pe o parte cum pe alta? Suntem scăpați! Scăpați? Apoi, <gători> când îți spuneam eu să ai puțin pică răbdare că l-am prins cu alta mai boacă-nă ne? candidatul nostru este domnul Agamiță Dan Danachi, așa da Ne frică, frică Nu mai avem nicio grijă dă mi scris pe Gagamiță ăla să nu-i uit numele Iată Mă duc să deschid ședință. anunță date candidatura, ridică ședința și vino să mergem la preferanță. Te așteptăm! A, am dat polița lui Casa Venco să nu o pierzi! Mai grijă ne i căzariu! Eu. eu nu pierd hârtine de preț! Salută pe Zoie! fă ah, Acum să lucrez eu pe nerea Casa Vencu! Trahanache s-a urcat la tribună. Orile sunt înaintate, poftiți, poftiți, stimabilor. Avem chestiuni arzătoare la ordine a Toată lumea s-a așezat la locul său. Domnule președinte, nu cerusem și eu cuvântul. Da, da, stimabile. Aveți cuvântul, poftiți la tribună. Bacațavencu ia poză, trece cu importanță printre mulțime și se suie la tribună. Își pune pălăria la o parte, gustă din paharul cu apă, scoate un vraf de hârtii și gazete și le așează pe tribună. Apoi își trage Batista și șterge cu eleganță avocățească fruntea. Este emoționat. Domnilor! Honorabil concetățen! Fraților!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 Progresul! La viitorul! Fraților, mi s-a făcut o imputare și sunt mândru de aceasta. O primesc. Mă a onorizat, zice că o merit. Mi s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt pra, că sunt ultra-progresist, că sunt liber-schimbist, că voi progresuri cu orice preț. Da, da, da! De trei ori, da! Bravo! Da! Voi progresul și nimic alt decât progresul. Pe care politică, Bravo! Socială! Bravo! Economică, Bravo! bravo! Administrativă! Bravo! Și. Uh, și. Bravo! așa. Nu întrerupeți pe orator Lăsați-i sigurle, domnule președinte. Nu mă tem de întrerupere. Puteți, domnul, să întrerupeți pentru că eu am tăria opiniunilor mele. Și și financiar. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Da? da, suntem ultraprogresiști! Da, suntem liber-schimbiști. Or,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 care nu se face deloc în țara noastră. Stimabile, nu! No! Lăsați, dumneavoastră, președinte, să-mi Nu mă tent de -ntrerupe. În Iași, de exemplu, permiteți-mă această digresiune. Este tristă, dar adevărată. În Iași nu avem niciun negustor român. Nici unul! Oh. Și cu toate aceste. Toți faliții sunt străini. Explicați-vă acest fenomen, acest mister, dacă mă pot exprima astfel. Bravo! Bravo! Bravo! Ei, bine, ce zice societatea noastră? Ce zicem noi? Iată ce zicem. Această stare de lucruri este intolerabilă. Pretind să nu avem ce noi faliții noștri. Anglia și-a falicii săi, Franța și-a refalicii săi, până și chiar Austria își are falicii săi. În fine, oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are falicii săi. Numai noi să nu avem falicii noștri. Cum zic, această stare de lucru este intolerabilă. Ea nu mai poate dura. Oratorul, clorului de din pahar și aruncă pe în câmpietoare în adunare. În momentul acesta mai mulți se mișcă în fund de unde apare cetățeanul turmentat și gheță în civil. Faceți puțin pică tăcere! Fraților, iată ce spun statutele societății noastre la articolul 1. Se formează în urbea noastră o societate enciclopedică cooperativă cu numele de Aurora Economică Română. Scopul societății este ca România să fie bine și tot românul să prosperă. Cetățeanul s-a turnat pe un scaun în fața tribunii, se scoală și ridică mână. Și eu? Și eu sunt. Domnule președinte, vă au zis un fel. Parcă ziceți estimabile că-mi pe le? Da, da. În sfârșit, nu-mi trebuie pe smărâni. Ziceam da. Ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu sunt. <gri> ce? Ce ești dumneata, stimabile? Mă cunoaște domnul Nae, cioclopedică. Ce? Română. <gri> Aurora. Face stăcere, stimabile. Cum? Cioclopedică. <gri> Comportativă. <gri> Economie. <gri> Societate care va fi. zice. E dulmentat! E dul! Să bine, afară pe onorabilul. Ionescu și Popescu îl îmbrâncesc preușe. avem s să dat jos de la tribună și vorbește cu câțiva din grup. Nu mă îmbrânțiți ca neces. E Pristanda se apropie la tribună. Golezario, eu de izor, trebuie să lucrăm pe onorabilul, pe donnaie Cățavencu. cu ordinul nu Conofănic. Sunt la ușă. Când doi tuși de trei ori, dumneata proclamă catindatul ca și ieși pe portiță. Și pe urmă e treaba mea. Bine. Când doi tuși de trei ori, nu mi-a sosit încă oamenii. Din fund intră farfuritii Brânzovenescu și alți câțiva. Bristanda vorbește încet cu dânsii. fiți la tribuna, estimabile! Cațavencu pornește spre tribună. Zoie și Tipătescu sunt ascunși după grilaj. Nu m-au auzit nimic. Semne n-a susit încă ghiță. Fraților! Te-a dat afară! Cum se poate, fraților, să le însăgurească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător? Pentru că, domnul Cațavencu! Stimabile! Domnule președinte, Stimabile, aveți spusit pică Aha! Aha! Aha! Aha! Fiindcă orile sunt înaintate... Da, voi! Fiindcă unii din domnii alegători au început să plece, ar fi bine, cred, mâine fiind alegerea, ca chiar acum să rugăm pe onorabil orator să-și întrerupă discursul în moment, uh -huh. să aibă puțin tică pentru ca să proclamăm numele candidatului propus de comitetul nostru. Primesc cu mulțumire, domnule președinte. Numele candidatului. Fănică! Taci, da n mai grijă! Știvabile candidatul pe care îl susține comitetul nostru este domnul... Naeca! Ai puțin de răbdare. Domnul... Domnul? Toată lumea ascultă cu mare nerăbdare și îndeplină tăcere. Zoie se strânge după grivaș lângă Tipătescu. Domnul agamiță Dandanari! Cine a pronunțat cuvântul trădare? Eu! Apoi! fost. Aveți puțin tică răbdare? Și cine este trădător, stimabile? Acela care falsifică numerii candidatului odată hotărât? Acela care uită? Care trădează interesele și onoarea familiei sale? Dumneata! Ai puțin tică răbdare, stimabile, că mă scos din ciuplinii? Eu falsificator? Pe mine cetățean onorabil? Pe mine omul venerabil, să vie o adunare publică să mă facă falsificator? Cine? Tipatescu și Zoi ascultă palpitând. Cine? Un plastograf patentat. Plastograf! Cetățen. Am voie să acopăr o rușine care se petrece de atâtea vreme în sânul orașului nostru. Am voie să cruți opinia publică de o lovitură scandaloasă. Astăzi, însă, am fost lovit așa de crud în dignitatea mea încât nu mai pot tăcea. Zoi și o mișcare de groază. Acest onorabil cetățean, acest om venerabil. Domnul Zaharia Trahanache E? Eu! Este atât de naiv încât crede că-i plastrografie un document holograf. Fă necă! Chica! Păi al copii! Păi al copii! Păi Zaharia Trahanache a ieșit repede pe portița grilajului. A dat dincolo de Soie și de Tipătescu și toți trei ascultă ce se petrece în adunare. Pristanda, farfurii din Brânzovenescu au apucat de gând pe Cațavencu și îl tăresc afară. Grupul Ionescu și Popescu sunt grămadă peste cei din muni. Gretina lui Tahanaki. Unde e? Unde poate să fie ca să vezi? Nu știu. A fugit. A murit. A intrat în pământ. Ei, și pentru ce voie să știi? Pentru ce să te îngrijești mai mult acum? Din contră. Eu parcă nu mai am griji. Zoe, gândește-te. De două zile oamenii noștri aleg pe Dandanachi, pe care l așteptăm din minut în minut. Am ordine să-i fac o primire strălucită. Ei, și? Ei, de două zile va să zică, strivesc pe Cațavencu. Și el nu e nicăieri. Unde? Pentru ce nu s- arată? Are scrisoarea. Pentru ce nu o publică? Pentru ce a dispărut? Nu știu. Din ce motive nu publică scrisoarea? Nu-mi pas. Destul că nu o publică. și îl crezi tu, pe Mișelul capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate? Ce inimă! Ce judecată ai, mănică! Dar astea două zile, cum am trăit eu? Ce strângere continuă de inimă, ce frică, ce tortură! Fiecare persoană care mi se înainte, fiecare figură pe care o văz, fiecare mișcare ce se face în jurul meu, îmi zrobește toată puterea. Fănic, ai milă de mine! O zincă de astfel de chinu și nu mai pot trăi nebunezi. Nu fi copilă, Zoi, Zoi! Tu nu înțelegi, tu nu simți! Peste câteva minute se sfârșește alegerea și se proclamă deputat al vostru, Dan Danaki. Sunt sigură, sigură că în același moment, Michelul care s-a ascuns și ne pândește din întuneric, o să-și împrește publicația lui infamă, ca să-și răspunde. E, atunci eu? Nu poate. Scoate polița din buzunar și o arată. Dacă face asta, e pierdut. Ce-mi pasă după ce mă pierde pe mine? Pănică, n-aș vrea să mă răzbune, aș vrea să mă scapi. Prevedeam asta. Presimțeam că o să ajungem mai aici când am văzut scandalul de -al altă seară de la întrunire. Iată culmea nenorocirii. El nu știe că ai plastografia lui, el nu știe că dacă ar veni aici să primească schimbul acestor două hârtii, ar scăpa și el și m-ar scăpa și pe mine. Hm. Te-ai bizuit să joci cu Cațavencu și te-ai amăgit hm. și mi-ai jucat onoarea mea, rușinea mea, viața mea și ai pierdut hm. pentru că sau el joacă mai bine ca zi. Sau noi avem mai puțin noroc decât el? Ce să fac? Ce să fac? Taci! Vine cineva! Ștergi-te la uchi. Poftim, poftim, stimabili! Cine să fie? Un străin? Dă-mi voie, Joițico, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache! Dandanache! Dandanache. Candidatul nostru! Adică, ce mai candidat, alesul nostru? Să română... se domnul, bărbatul dumnei. Nu, eu sunt bărbatul dumnei dumnei este nevasta mea. M-am avut onoarea să vă recomand. Sfie domneavoastră? Și eu, bărbatul dumnei. Eu, Zaharia Trahanaki, prezidentul Comitetului Permanent, Comitetului Electoral și... Ai puțin răbdare? Scoate o carte de vizită și o dă-mi sunt aici toate comitetele. Mersi. Sii, domnul? Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru. Amicul meu și al familiei meu. Îmi pare bine, domnule prezident. Și mie, onorabile, numai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi? Cu ocazia lederii forle, cu ocazia lederii. Știi, m-a combatut opoziția și colo, și dincolo, și dincolo, și rămăsesc rămasese eu, care familia mea de la 4% o în cameră, rămasese mă înțelegi, fără colegi. Să așa, am venit pentru alegere. Nu trebuia să vă mai deranjați. Bă, încă ce Da, scolița mea. Dar, stii, nu, facea nu face să nu facem măcar act de prezent. Stii. Se înțelege foarte bine, foarte bine. Trebuie, trebuie. Da, de de raz, destul Închipuie este să vii pe drum cu birza posti. O drum, o drum, drum, ca știi, ma drum Ciclopoței, lica, li cali, cali, cali, ca, ca, ca, îmi țiu eu urechile. Știi, a, a, asta sunt de amețit de obosit, nu-ți face o idee, conița mea. Nu-ți face o idee, domnule prefect, ne-i cu sorule. Nu-ți face o idee, domnule prezident, păi cu sorule. Și rești, ai vorba. Adineau, a tine-a era să trag la hotel, dar bizarul, el știa de ce Mi-a arătat pe domnul prefect. <laughs> Încă mai râs, Fănică. Da, mă duceam pe la alegere ca să văd cum mergem. Nu-i <gânt> vorba de mers, mergem strună, dar știi, de obicei, ca un cap ce sunt al partidului, trebuie să fiu acolo. Vine că te-am găsit portoare, Iată, Fănică, pentru cine mi-am pierdut eu liniștea. Și spune drept dacă nu era mai bun ca să avem. E simplu, dar îl prefer. Cel puțin e onest, nu e un Michel. Stimabile, eu te las și cu amicul și cu Joițica, eu trebuie să mă duc la alegere, peste o jumătate de ceasă deschide urna, trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă, mergem la sigur, la noi opoziție, nu încape, suntem tari, stimabile, tari, Nu o să ai majoritate, stimabile. Cum se poate? Să nu te pomenesc cu vreun balotar, vei? Am mai pățit o <laughs> <laughs> adică, ai puțin pică răbdare, balotaj la noi, zic, nu majoritate, unanimitatea să ai, stivabile A, <inaudible> putea <inaudible> Salutare, stivabile, salutare, la revedere, părică, la revedere, juicică cum vă spui să nu mă aleg? cu sorule nu mergea. Eu, familia mea de la patul sot, luptă, luptă si dai, Si dai se luptă. Si eu mă întâlnesc tocmai acum să rămâi pe din afară, fără colegi, se cât patine cu sorule să nu mă aleg. Să nu te alegi, dumneata, cu meritele numitale. Era peste putin. Peste putin? E, uite, așa, cu meritele mere, când se vezi, era cât pații, dar stii Cât pații? Întreabă-mă, ne cu să spui. Nu vrea comitetul central și pații. Zicea că nu sunt marcant. A eu să nu fiu marcant. E, am avut noroc, mare noroc am avut. Te vedeți într traseare, cineva, mă spui cine, persoană însemnată, da, chiar. vine să că la mine cărți, să-i că pleacă să uită la mine, a doua zi voi să-l îmbrac. Gândeam că e al meu. Fals, că nu e al meu. Îl caut prin buzunare, si dau, peste tete te gândește? Peste... Peste scrisorica, o scrisorică... O scrisorică? De amor. O scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten, nu spui cine, persoană însemnată. Ei, și? Ei, Ei ce să-ți mai spui păi cu sorile? A, două ze mă băiată de grabă. Mă spui în și mă duc la persoană, la becher nu spui ține, e persoană însemnată. Găsește-mi mă un colegi, ori dau la război. Pe colea, până colea, gârimăr, a trebuit conița mea să cedeze, deze. tranc de peste aici mie, cu sorule. A, domnule, Danai că ai făcut rău. Fapta dumitare este să-mi dai voie să-ți spun... Sui, asta e pui cu sorule, că am întotdeauna cu politică. A, I ți era de făcut? Aminte, dacă nu-mi în gând asta, nu mă alegeam. Și nu mergea deloc noi cu sorurile, Familia mea de la patul, so. Și eu, în toate camerele, cu toate partidele, ca românul, imparțial. Și să rămâi fără colei. Vezi Dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei, scrisoarea? Da, scrisoarea. Care scrisoare? Scrisoarea bechierului. Care becher? Persoana însemnată, scrisoarea de amor, arma dămitare politică cu care te-ai ales. Scrisoarea pe care voiai să o publici în războiul dacă nu... Ah, da, scrisoarea, da, am prețiput. Ei, scrisoarea. Ce s-a făcut? O am pus acasă la păstrare, dar stii, la loc sigur. Nu e înapoiat-o persoanei? Cum s o înapoiez? Iată, te alegi, el și-a ținut cuvântul. Trebuie să-i o dai înapoi? Nu se poate cu mea să da înapoi. <gătări> S-ar putea să fac asta în Mai trebuie sau odată? La un caz, iar pac la război. Da. E simplu, dar e un omonest. Domnule că -am, -am, -am, am să vă fac o rugăciune. O să rămâneți la masă la noi. Mă rog, să nu povestiți istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră. Știți, asupra legătorilor ar face poate rău efect. Nu, nu, spui-mi, da o uita, amintele, am bună, da dar dacă ai uitat, amintirea, memoria e bună, dar știi cum sunt amintiți. De drum poate să uite să-mi Să-mi Eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă consoarta dumneata. Care e consoarta mea? Doamnă! Ai, de vot Pardon, domnule Dandanachi! Doamna e soția domnului președinte al Comitetului. Domnul care v-a adus aici, e? Domnul Zaharia Tranac, Doamna Zoe Zaharia Trăhanac. Eu sunt Ștefan cu prefectul județului, cu doamna să nu mai prieteni. Uuu, afaie, ah, bine zis, pe cosorle, bată-vă sănătatea să vă, -vă bată. Pardon, stii, eu de Pedro, drum, fă-ți-i de lumea ta, ții-ți cali cali cali, vronca, cali, ții clopoții, Trebuie să-l duc de aici să-l liniștească puține, a de tot. Domnule Dandanache, nu voi să vă odihniți, să vă liniștiți puțin. Ba, da, nu cu dar unde? Poftiți cu mine, domnule Dandanache. Te conicea mea, sunt așa de amețit, stai, frăsura, te clopoțe, stai, îmi e grozavă, îmi și la aleg pe domnul Agamită Dandanache. Ia ca pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea și a femeii pe care o iubesc. Unde ești cața, vencule, să te vezi răzbunat? Unde e să și cer iertare că-ți-am preferit pe onestul, domnul Agamiță, pe admirabilul, pe sublimul, pe Nei cu sorul pe pui cu sorul Dandanache. Ce lume, ce lume, ce lume. Ai auzit, fănic, ai auzit onestul tău, domnul Agamiță, care reușește, care triumfează, păstrează scrisoarea. Ce trebuie să fac onestul, Cățavecu, care n-a reușit, care își mușca cu mâinile, își mestecă turbarea și mă ochește din cine știe ce ascunzătoare. Ah, mi groază să mă gândesc. Ce face cu Unde-i ascuns șarpele? De unde o să-și arunce veninul asupra mea? Zoe, Zoe, fi bărbat! Nu mai pot, nu mai pot. Vorbele lui Dandanache mi-au luat toată puterea, m au frânt inima. Ah, bunez de frică! Coaneșe-i ținco, Coane, ținco. It's a, it's a. Ce? Spune! Coaneșe-i voiam să... Spune, nu mai chinui! Ce? Au publicat-o? Damio, eu să o văz! Dăm eu! să văz! să ești nebună! Curat nebună! Da, sunt nebună. Ce ție trebuie să-ți de asta? Nu cu e nimica, nu e nimic, a publicat. Recne nici nu a apărut astăzi. După ce a fugit ca ți-a venit cu descălimia s-a apucat la ceartă. S-au bătut, l-au bătut pe pupa pipici, și nici vorbă să mai scoată gazeta. S-a spart parte Independent. S-a spart. Am să vă spun ceva secret acum, mai decât. Nu spuneam eu. dacă ți venit cu. Nu l-am găsit cu anefănică. Parcă a intrat în pământ. Ce-am uitat să mă iertasă rămâna cu acum Ministru! Nu, și toți șapte împăr vă cheamă la telegraf mai decât. Da, de vă căutam așa de zor. La telegraf? Ce mai vor de la mine? Nu știu. Dar bate telegraful de un ceas cu o Trebuie să mergeți. Ah, blestemată politică. Zoe, Zoe curaj, mă duc. du -te. Mă întorc în dadă. Zoe, fii cu minte, nu suntem pierduți. nu ai griji. La revedere! La revedere! Ah, cum pot să iubesc pe omul ăsta? Pristanda urmărește pe Tipătescu până la ieșire. După ce s-a asigurat că Tipătescu s-a depărtat, coboară de grabă. Ghidă! iar Iar mai speriat! Ce Ce vrei? Tu-te, lasă-mă în pace. Se mâna cu Ana Joițico, nu vă supărați. Este cineva. Cineva pe care le știți dumneavoastră bine. Așteaptă aici. Ar voi să vă vorbească, dar numai dumneavoastră. Da, eu l-am trimis pe conufnică la telegraf pentru ca să rămâneți dumneavoastră singur. Am înțchit. Nu e adevărat că îl cheamă ministrii? Știu că o să mă ocărească, o să mă bată că l-am trimis la cai verzi pe păreț. Dar da' să mă încărească, să mă bată, nu-i mai mare mieu? nu este stăpânul meu de la care mănânc până eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, Coanu Juițicu. Îl primiți, da? Pe cine să primesc? Pe cine, pe cine? Pe donnaie Cațavencu. Pe Cațavencu? E aici? Unde e ghiță? Duh. Să fie acum numai decât merge Adăliute. asculte Tristan, aduce pe Cațavencu. Poftim, stimabile, poftim. Domnule Katsavencu, ai vrut să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata ta. La ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Vă are mână o poliță, ale cărei le-ai plastografiat ca să ridici 5.000 de lei de la societate, știi? Știu, madame Coare, știu dar ce-i de făcut. Om nebun, ai pierdut mințile. Mai întreb ce-i de făcut, nu știi? Să-ți dau poliția, scapă-mă să te scap, să schimbăm, dăm scrisoarea. Madame, madame, peste putință. Ce? Scrisoarea dumneavoastră. Eh. Nu o mai am. Nu se poate. Nu o mai am. Minți? Nu minți, nu o mai am. Nenorocitule, ce ai făcut-o? Am pierdut-o. A, ah, de ce nu pot să te omor? O mă madame, o mă dar nu-i vina mea. Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? În scandalul, în bătaie de la altă el de la întrunire. Cine nu știu? Mi-a smuls din cap. Scrisoarea avea în captușa Care va să zic adevărat, ai pierdut-o. Da. Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi, nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea. Nu. Nu. Nu. A, ești un om pierdut, pierdut. Eu poate să mai scap, că-și poate să mai scap, dar dumneata, dumneata ești pierdut. Când te-a arestat, fanii că te-am scăpat eu. Acum te arestez eu. Și n-ai să scap decât atunci când vei găsit scrisoarea. Pentru că poate să mai ai noroc să o găsesc. Nu la Dumnezeu să o găsesc. Haha, s-a întors jocul, domnule Cațavencu. Începe să te părăsească norocul. Să mai treacă și în partea noastră. Ha, ești pierdut! Da, oh, pierdut! Ghiță! Doamna, Ghiță! pentru Dumnezeu! Ghiță! No, nu te uita pe unde să scap. Nu mai scapare. Plastografii dovediți nu mai au scăpare. S-a mântuit! Ghiță! Ghiță! Se întâlnește piept în piept cu cetățeanul tormentat. Cetățeanul tormentat e cu pălăria albă lui Cățavencu. Nu e ghiță, eu sunt. Ce cauți? Bărădia De-aia cu Ce vrei cu mine? E, uite și domnule, la onorabilă. Ai, ce vrei, spune ce vrei. Ce vreau, eu bine vreau. Eu am o vorbă, o mie de pace. Eu, cu Jătico, am găsit o scrisoare. Pe care ai lăsat-o să-ți-o fură onorabilul, domn cățavencu. Doamne. Las-o aia, am mai găsit una. Eh, ce-mi pas? Nu vă supărați, Coane Jătico, să vedeți, nu v-am tot. Eu până să o intru în politică, cum am zice, că va zică că să nu devină gustor și apropiatar, am fost împărțitor la poștă. Mă cunoaște, Coruzar? Eee, odată și, și lasă-mă, împate, ghință! Ei, și de atunci, că va că eu dau scrisoarea după Andresa. Dacă nu găsesc Andrin Santu, scriu pe ea cu plaivas. Andrin Santu necunoscut. Ori, Nusar, ori, mort. Care mă fie fiecare după cum devine Dar dacă găsesc Andrinsantul Eu dau Andrei Bună ori acum Eu am găsit alalte În balmașarea de la primărie o pălărie O pălărie? Și O pălărie, da, asta Și astăzi tot îndesându-o pe capul meu, Să o potrivesc Când era strictă Am vrut să-i scot Să o sco mai lărgesc Când colo în căpșară Peste ce dau? O scrisoare O scrisoare o scrisoare, da, domnule, mai Nu mai mergem pe la Oțuie să vedem. E de la coloful Andrei Santos, te-ți dau Dă-mi-o, dă-mi-o de grabă. Sunt, la adevăr, pierdut. de grabă, da, ai... O am, n-am pierdut-o. Nu m-am mai întâlnit Că? cu onorabilul. Scoate scrisoarea din captușa la pălăriei și o dă-ți-o ei. La mizerabilul. Ah. ți-a aruncat norocul în ghirlă. Te făceam om. Nu putem. Andrei Santu cu o cunoscut. Domnule, domnule, ești un om onest, ești un om admirabil, fără de reche. Cum te cheamă? Mă rog, spune-mi recunoștința mea. Ce trebuie să mai spun cum mă cheamă? Mă de colozarea de la un șeferloare. E ca un cetățean și eu. Cum să-ți mulțumesc? Ce cer de la mine? Să-mi spui, nata, pentru cine votezi? E mai e un sfert de ceaș să închid alegerea. Eu pentru cine votez? Pentru domnul Agamiță Dandanache. Domnule Cațavencu, tot mai poți vorbi și încă ironic. Ah, ești tare drept să-ți spun. coase cu adevărat? Da, adevărat. Pentru domnul Agamiță Dandanache, Da, adevărat. Poate că e singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața domnii sale. Atunci mă duc să votez. Da, cum îi zice? Domnule Cațavencu... Fii bun. Scrie, mă rog, botul acestui onest cetățean. Cățavencu stă pe rog. Te rog. Era de scrisoare. Cățavencu, trece la masă, scrie un buletin și îl dă. Îmi dai voie? Ia buletinul. Agamiță, Dandanache. Bravo, domnule, cățavencu, ești un om de bună credință. Mă duc, nu mai e vreme. Te rog să crezi, domnule, că oricând recunoștința mea. Ca să nu mai săruta mâna că să-i urna. Zoie l-a condus cu multă amabilitate până la ieșire. Pune scrisoarea în sân și coboară încet și țintă spre cața vencu. El cade în genunchi. Iartă-mă! Iartă-mă! Scoală-te! Ești bărbat, nu ți-e rușine? Scoală-te! Iartă-mă! Ești un om rău, mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bună. Am să-ți o dovedesc. Acum sunt fericită. Puțin îmi pasă că ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu ți-a ajutat Dumnezeu pentru că ești rău. Și pentru că eu voi să-mi ajute totdeauna, am să fiu bună ca și până acum. Madame. Nu, nu tremura. Pe parola mea de onoare, ești scăpat. Sărut mâinile. Devotamentul meu. O condiție. După alegere, o să fie manifestație publică. Dumneata ta o să o conduci. O conduc. Dumneata o să prezideze banchetul popular din grădina primăriei. Prezidez. O să chefuiești cu poporul. Chefuiesc! Și o să vii aici cu toții, să în numele alegătorilor pe deputatul ales și pe prefect. Da! N-am înțeles? Da! Du-te și ia loc în capul mesii. ze los. Asta nu e cea din urmă, cameră! Madame! Madame nație, Ești un înger! Mulțumesc ești prea galant! Dar du-te de grabă! Mă duc! Mă duc și... Să vedeți dacă nu vă place. Eu sărut mâine. Sărut mâine. E adevărat. Ori Scoateți scrisoarea. O citește. O sărută. Fănică. O mai citește. O mai sărută de mai multe ori. A <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mamia trecut! Fânică! Fănică! Suie repede scările de la dreapta și dispare. Tipătescu intră repede din fund. A negunit Mă trimite la telegraf pentru nimică? Îmi face farsi! Ce însemnă? Ce zoi! Unde e zoi? A, ai, și la noi, a fost luptă crâncenă, orice s-ar zice. S-au petrecut comedii mari? Da, și... frate. E familie, famici. Înghipuiește-ți un caragios, un Michel, ca să-i influenseze pe tipătescu, He? pe fânică de... pe prefect. Ah, da, da, că nu e dumneata prefectă, da. Ori să-l învărășbească cu mine și cu familia mea, să apucă și face o scrisorică de amor, ca din partea lui Fănică, prefectul, hmm? către Zăițica, nevastă mea. Și imitează slova băiatului, știi, să jur n-o altceva, Îi chipuiește-ți plastografii. Nu mă nebuninei cu sorul. A, la mine a fost cazul adevărat. Cum cazul adevărat? Scrisoarea era a persoanei, dar Un becher. Cum becher? Adică mi-e căsătorit. Cine? O spui ține, pe însemnată. Când i-am pus piciorul în prag, ori colegi, ori războiul mătreți, trag de pesă aici. Nu înțeleg. I-a de drum căruța și clopoții. E slab de tot prefectul. spui de două ori o istorie, se tot nu pricepe. Și astfel cum ai văzut? Domnule prefect! Furtuna trece curând. Domnule Dan într pentru un moment masa e gata Tocmai ii spuneam domnului prefect și ii ii Nu spunea Domnului prefect? Da, domnului prefect Îți place nene alesul dumneavoastră? Deștept, dar mi se pare că e cam șiret Ii spunea istorile de aici de la legeri Cu scrisoarea, cu plastografie. Și eu îți spuneam de cazul meu Că la mine a fost chiar adevărat cu becherul Domnule Dan Neiche Mai promis să nu mai pomeniți de istoria asta Eu am promis când am promis Cui am promis Cui am promis Ah, da nu mai, nu mai Zeretă! a capizze d'andana chiare il suo nostro se traiasca inserentate ah! ah! allegatori lor care hanno provato patriotism si non ha asta come stai dic dite non mi dite Ah! Sufranțele lor! Eu, care familia mea dă la sopt în cameră, și eu, ca românul imparțial, care va să zică, cum am zis, să zic e... să trăiască. Ura, ura, Și așa zia Dai ai noștri estimabile, bravo, mă bucur! Venerabile Neică Zahario, În împrejurări ca acestea, micile pasiuni trebuie să dispară. Aici mi-ai plăcut. Bravo! Să trăiești! În sănătatea venerabilului și imparțialului nostru președinte Rohanate! Bună! și să mă iubești. Pentru că toți ne iubim țara. Toți suntem români, mai mult sau mai puțin onești. În sănătate iubitului nostru prefect, să trăiească pentru fericirea județului nostru. Ei, aveți puțin pică răbdare. Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect, eu am prieten în sănătatea lui Fănică să trăiască pentru fericirea prietenilor lui. Raților! după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată-l visul nostru realizat. Ce eram acum câtva timp? înainte de primea! Am luptat și am progresat. Ieri obscuritate, azi lumină, ieri bigotismul, azi liber Ier ieri tristarea, azi veselia. Iată avantajele progresului, iată binefacerele unui sistem constituțional! Curat, constituțional, muzica, Ați ascultat o scrisoare pierdută de Ion Luca Caragioare, înregistrare realizată în anul 1951. Distribuția a fost următoare: Ștefan Tipătescu, Nicia Tanassiu, artist al poporului. Agamemnon Dandanate, Radu Beligan, artist al poporului. Zaharia Trahanache, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Tache Farfuridi, Ion Pinteșteanu, artist al poporului. Iordache Brânzovenescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Nae Katzavencu, Ion Talianu, artist emerit. merit. Gice Pristanda, Marcel Angelescu artist al poporului. Un cetățean turmentat, Costache Antoniu, artist al poporului. Zoe Trahanache, Elvira Godeanu, artistă emerită. Comentatorul, Horia Șerbănescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.